Bună ziua, dragi ascultători! Vorbind despre Sfânta Taină a Botezului, care se face prin întreita cufundare în apă, nu putem să nu vorbim și despre botezul sângelui și despre botezul dorinței. Mântuitorul Iisus Hristos zice, Oricine va si pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 10, versetul 32. Și tot el spune: Cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Aș pierde viața pentru Domnul, mărturisindu-l înaintea oamenilor, înseamnă a suferi voluntar și din iubire de moarte martirică pentru El. Efectul acestei morți, după cum rezultă din cele de mai sus, este iertarea tuturor păcatelor, mântuirea, adică este identic cu efectul botezului. Dar pentru că moartea este martirică, adică prin vărsare de sânge, acest botez a fost numit botezul sângelui. Această identificare a martiriului cu botezul a făcut-o însuși Domnul când a zis către fiii lui Zevedei, Puteți oare să beți paharul pe care eu îl voi bea și cu botezul cu care mă botez să vă botezați? Botezul despre care vorbește aici Mântuitorul este moartea sa pe cruce. Așadar, Domnul îl numește botez și echivalează botezul cu moartea martirică. Copiii mici, deși nu au credința în Hristos, dacă însă sunt uciși pentru el și ei sunt considerați botezați cu botezul sângelui, ei își pierd viața pentru Domnul, iar Mântuitorul spune că cine își va pierde viața pentru el, o va afla într-o formă superioară, adică se va mântui. Biserica Ortodoxă prăznuiește la 29 decembrie în fiecare an pe copiii uciși de Irod, ceea ce înseamnă că îi consideră sfinți și dacă sunt sfinți, sunt botezați. Cum însă nu au putut fi botezați cu apă, înseamnă că moartea lor pentru Hristos a fost considerată ca un botez, botezul sângelui. În unele cazuri cu totul excepționale, Botezul apei mai poate fi suplinit prin botezul dorinței. Acesta constă în iubirea lui Dumnezeu și dorința fierbinte a cuiva de a se boteza, dar nu poate face aceasta din motive de forță majoră. De exemplu, dacă cineva a fost catehizat și s-a pregătit pentru primirea botezului, dar moare fără de veste înainte de botez, unul ca acesta este considerat ca botezat cu botezul dorinței. E drept că în privința acestui botez nu avem o hotărâre solemnă a bisericii, ceea ce înseamnă că el nu este dogmă, dar valabilitatea lui a fost recunoscută de biserică prin practica de a considera ca sfinți atât pe dreptii Vechiului Testament cât și pe catehumenii decedați fără de veste, deși nici unii, nici alții nu au fost botezați cu apă. Un exemplu ni-l oferă Sfântul Ambrozie în cuvântarea pe care o ține la înmormântarea lui Valentinian al II-lea, pe când era numai catehumen. Sfântul Ambrozie spunea, Totuși, de mult, el a avut dorința să se boteze. Mi-a spus că vrea să-l botez. Nu are deci harul pe care și l-a dorit? N-a dobândit ceea ce a cerut? De bună seamă că ceea ce a cerut a și dobândit. Căci dacă martirii se spală cu propriul lor sânge, pe acesta l-a spălat pietatea și credința sa, adică botezul dorinței. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!